Dommerne Kapitel 1 Og etter Josvas död skjedde det at Israels sønner begynte å spørre Jehova i det de sa, «Hvem av oss skal dra opp først mot kanonerene for å kjempe mot dem?» Till det sa Jehova, «Juda skal dra opp. Se, jeg skal visselig gi land i hans hånd.» Da sa juda til sin broer Simeon, «Dra opp med mig in i min lodd, og la oss kjempe mot kanonerene, «Så skal også jeg for min del gå med dig in i din lodd.» Og Simeon gick med ham. Dermed dro juda opp, og Jehova ga kananeren og perisittene deres hånd, så de beseiret dem i Besek, ti tusen mann. Da de fant Adonibesek i Besek, kjempet de mot ham og beseiret kananeren og perisittene. Da Adonibesek la på flukt, satte de etter ham og fikk tak i ham og hogg av tommelfingrene på hans hender og storterne på hans føtter. Og Adonibesek sa, «Det har vært sytt i konger som har fått tommelfingrene på sine hender og stortærne på sine føtter avhogd, som har plukket opp mat under mitt bord. Akkurat som jeg har gjort, slik har Gud Gud mig. meg.» Deretter førte de han til Jerusalem, og der døde han. Videre førte Judas sønner krig mot Jerusalem og inntok byen, og de slo den så med sverdet seg, og de overgav den til lillen. Og siden dro Judas sønner ned for å kjempe mot de kanonerne som bodde i fjellområdet og i Negev og i Shefela. Deretter dro Judas sted mot de kanonerne som bodde i Hebron. Nå var Hebrons navn før dette Kirjat Arba, og de slo så Sheshai og Akiman og Talmai. Og derfra dro de videre mot innbyggene i Debir. Nå var Debirs navn før dette Kiriat Sefer. Da sa «Den som slår Kiriats Sefer og virkelig inntar byen, ja, han vil ge min datter Aksa til hustru.» Og Otniel, sønn av Kenas, Kalebs syngre bror, intog den. Derfor ga han sin datter Aksa til hustru. Og det skjedde men hun var på vei hjem at hun flere ganger egget ham til å be hennes far om et jordstykke. Så klappet hun i henne, men hun satt på jeslet. Da sa Kaleb til henne, «Hva er det du vill? Og hun sa til han: Gi meg en velsignelse, for det et stykke land i sør du har mig, meg, og du må gi mig gulot majim.» Da ga Kaleb henne øvre gulot og nedre gulot. Og sønne til Kenitten, som Moses var svigersønn til, dro opp fra Palmebyen sammen med Judas sønner Juda Judaødemarken, som ligger sør for Arad. Så gikk de bort og bosatte seg hos folket. Men Juda dro videre sammen sin bror Simeon, og de slo så de kanonerne som bodde i Sefat, og viet byen til tilintetgjørelse. Derfor fikk det navnet Horma. Deretter intog juda Gaza med område omkring, Varsgalon med område omkring, og Ekron med område omkring. Og Jehova fortsatte å være med juda, så han tok fjellområde Eie, men han kunde ikke drive bort innbyggene på lavsletten, ettersom de hade stridsvogne med jernjord. Da de ga Hebron til Kaleb slik som Moses hade lovt, drev han Anaks tre sønner ut derfra. Og Benjamins sønner drev ikke ut i Jebusittene som bodde i Jerusalem, men Jebusittene er blitt boende i Jerusalem sammen med Benjamins sønner til denne dag. Imens dro også Josefs hus opp til Betel, og Jehova var med dem. Og Josefs hus begynte å utspeide Betel. For øvrig var byens namn før dette Lus. Og vaktene fikk se en man som gikk ut av byen. Da sa de til ham, «Vi ber deg, vis oss hvor en kan komme in i byen, så skal vi visselig vise godhet mot dig. Da viste mannen dem hvor en kunne komme in i byen, og de slo så byen med Sverdets egg, men mannen og hele hans familie lot de gå. Etter dette drog mannen til Hetitnes land og bygde en by og ga den navnet Lus. Det er dens navn den dag i dag. Og Manasse tog ikke i øye Betjean med tilhøyende småbyer, og Taanak med tilhøyende småbyer, og innbyggene i Dor med tilhørende småbyer, og innbyggene i Gibliam med tilhørende småbyer, og innbyggene i Megiddo med tilhørende småbyer. Men kanonerene fortsatte harnakket å bo i dette landet. Og det skjedde at Israel ble sterkt, og begynte å sette kanonerene til å utføre tvangsarbeid, og de drev dem ikke fullstendig ut. Heller ikke drev Efraim ut de kanonerene som bodde i geser, men kanonerene ble boende midt iblant dem i geser. Sebulon drev ikke ut innbyggene i Khitron og innbyggene i Nahalol, men kanonerne ble boende midt i blant dem og ble satt til tvangsarbeid. Asje drev ikke ut innbyggene i Akko og innbyggene i Sidon og Alab og Aksib og Helba og Afik og Rehob. Og Asjerittene ble boende midt i blant kanonerne som bodde i landet, ettersom de ikke drev dem ut. Naftali drev ikke ut innbyggene i Bet-Schemers og innbyggene i Bet-Anath, men de ble boende midt iblant kanonerne som bodde i landet, og innbyggene i Bet-Schemers og i Bet-Anath ble deres som måtte utføre tvangsarbeid. Og amorittene fortsatte å trenge dans sønner opp i fjellområdet, for de tilåtte dem ikke å komme ner på lavsletten. Amorittene fortsatte altså harnakket å bo på Heresfjellet og i Ayalon og Shalbin. Men Josefs hus hon ble till slutt så tung at de måtte utføre tvangsarbeid og Amorittenes område strakte seg fra akrabim fra Sela og oppover.